klub for i dag, eller har i dag besøg af den sportslige ansvarlige i Superligaen, der har siddet i sit job i længst tid. Og øh, hvem er det, tænker du så? Ja, jeg blev faktisk også lidt overrasket. Det er Vejles tekniske chef, Jakob Kryer. Velkommen til dig. Øh, nu sagde jeg, at jeg blev overrasket. Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det var dig, der havde haft det. Men der har selvfølgelig været nogle rokader for de her sportschef-poster på det seneste. Er du også overrasket over, og at du er den længst siden i, i det job? Ja, vi har så godt artiklen i jeg var, siden, <laughs> så, ja, jeg var lidt overrasket, for jeg har trods alt kun siddet i fire år. Ikke? Så, øh, så der har været øh, hyppig udskiftning rundt omkring. Men alligevel næsten fire år i Vejle, Niels Christian. Alligevel så glæder vi os til at blive lidt klogere på øh, Jakob ja. i dag. Ja. Også fordi øh, det er jo det, der er det interessante ved den sammenligning. Trænere bliver skiftet til. Tidligere havde man fornemmelse af, at lederne i klubberne, de kunne sidde til <trykning> Og ikke mindst i en klub som Vejle, som jo har haft sine udfordringer med op- og nedrykninger, det ene eller så det glæder vi os meget til at høre mere om. I, øh, vi, vi udkommer jo først med det her program om onsdagen, men vi optager mandag, det er ikke nogen hemmelighed, og i går, der tabte de til Sønderjyske. Er der en vis lettelse i Vejle for tiden over, at Lyngby er punkteret, eller i hvert fald det optursprojekt, de havde gang i? Ja, jeg tror, vi var mange i den her nedrykningspulje, der kigger os øh, lige lovligt over skuldrene. Det så fint ud til efter efterårssæsonen. Der var der sådan rimelig til i bunden, at Horsens og Lyngvig de vandt ikke så mange kampe. Men øh, vi vidste selvfølgelig godt, at de kom, de kom i gang, en af dem på en eller anden måde. Jeg tror ikke lige, vi har forestillet os, at Lyngvig blev et af Ford's bedste hold. Mm. Men øh, vi skal lige holde på fem kampe mere, og så holde dem bag med os. Men trækker du været lidt lettere øh, nu, hvor de ikke tager øh, 3 point i hver eneste kamp? Ja, det gør vi. Altså, man, man er jo altid skuffet dagen efter en kamp. Altså, det er jo det forbandede. I derfor, det det det, hvis man er tabt. Ja, fedt ved dit job her, ikke at fredag dagen efter Horsens kamp med tilskuer, synes man, det er verdens fedeste job for i dag tænker man, at oh, kæft nogle dårlige spillere, de går, der ikke gad at præstere bedre. Så, sådan er det jo. Så det går, det går meget op og ned. Så er det da meget rart, at du skulle væk fra kontoret hele vejen til København i dag? Ja, de er fri i dag, så det, det er fint, at jeg først skal se på dem igen i morgen. Okay, nå, men det er godt at høre. Du er jo rundet af vores husven her i programmet, Løge Jakobsen, fordi du jo har din fortid i OB. Hvad lærte du egentlig af ham, hvis du, hvis du vil give ham kredit for noget af det, du kan i dag? Jamen rigtig meget, tror jeg. Øhm, altså han har jo en eller anden speciel evne, som jeg har en fornemmelse af, at måske også har. Øh, han bliver jo sådan på en eller anden måde, en, en, altså udover at han, han er en dygtig sportsdirektør med køb og salg og alt det her ting, som er vigtige, så bliver han jo en eller anden øh, rollefigur for, for mange af de spillere, der har været i klubben. Og jeg tror altså dem, som jeg er tættest på, Jesper Grønkær Jimmy Nielsen og sådan noget, jeg tror, at vi har brugt ham rigtig meget i, i vores efterfølgende job. Øh, i, altså, som vi har haft efter vores ob mm. når man har været i problemer, eller har bedt om at skulle have råd og sådan noget, jamen, så tænker hvem ringer man til? Så, så jeg snakker med Lynger rigtig mange gange i andre sammenhænge. Øh, så, så, så det er en, en, en vild god evne at have. Så sidder sådan en faderfigur figur oppe i stor vorte og øh, tager telefonen? Så sidder han, så ringer vi, at så han hans at drenge er i problemer rundt omkring i verden igen, <laughs> og så kommer han med nogle gode råd til os. Det lyder egentlig meget hyggeligt. Har du også den, den rolle for nogen, Niels Christian? Jeg, jeg tror, der er lidt mere, er der lidt mere bamse over, <laughs> jo, jo, jo, nu siger du over det. mig, men altså, jeg øh, vedkender mig da gerne, at man følger jo stadig med, og man har relationer uden at, at blande sig. Jeg tror egentlig, rollen er den, at hvis der er nogen, der vil have et råd, så får de det, men man kommer ikke med det uden at blive bedt om at give det. Det tror jeg er en meget god livregel, når man er trådt ud af butikken. Ja, det, det tror jeg det er spot on, og så øh, er det jo sådan en, øh, altså det, det er, jo, er jo en branche, hvor vi trods alt er, er pænt alene. Øh, mm. Det er jo ikke så mange man kan snakke med, som både har haft samme erfaringer som vi har. Og så men man kan når, sige tingene højt. Til. Ja, og hvor du får sådan øh, pen på uvildig råd, og så, så tror jeg noget af det, som er, er måske også for dig, Niels kristne man at du får et ærligt råd. Altså du får et ærligt svar på det. Altså, der er ikke en, der snakker der efter munden, så hvis mm. du er på vej i den gale retning eller noget, så, så får du også det at vide. Og det, det tror jeg har kæmpe stor værdi for, for dem, der spørger. Vi har ø, fået ø, ret så mange gode spørgsmål ind, vil jeg sige, da jeg skrev ø, på Twitter, at det var dig, der var vores gæst. Jeg tror måske faktisk, at det er her, hvor der er kommet flest ø, gode spørgsmål, eller flest spørgsmål generelt. Ø, men lad mig lige, nu vi snakker OB, så var der faktisk en Michael skriver, og han skriver, hvad hans efternavn var, men Michael skriver spørger, hvad er dit forhold inden til OB i dag? Jamen et, et godt forhold, at altså jeg har boet i, i Aalborg i, i hele mit liv, så øh, altså det er jo, altså det er jo stadigvæk en klub, øh, når jeg tager ud og besøger, øh, eller siger kampe af uge 19, eller hvad det kan være, at man på en eller anden måde føler sig hjemme, når man kommer, altså der er, der er mange af de samme folk, der er mange folk, de har værnet om gennem tiderne, altså der er Bælum, som jeg selv har spillet med nu, øh, i trænerstaben, på holdet, og, altså noget, så, så, så for mig er det stadigvæk, en, en, en følelse af, at, at jeg kommer i hvert fald sådan lidt hjem til noget, jeg kender. Så det er, jeg synes, jeg har et, et, et godt forhold og et sted, som jeg er glad for at komme. Skulle Jacob så ikke have haft det der sportschefjob, da det var ledet i ÅB, Niels Christian? Det er der, der oplagt. Jeg ved ikke, hvad bestyrelsen tænker op i ÅB. En gang imellem ved man jo ikke rigtigt, hvad de tænker. Men nogle gange er det måske det, der ligger nærmest for hånden. Man må ikke åbne på, i det tidspunkt, de træffede beslutning, både om sportschefjobbet og træneren, og komme i en situation, hvor man nu havde haft interne folk et stykke tid. Ikke fordi Jacob Friis gjorde det jo også ganske udemærket, og Fera og ligesådan, Men altså, man måske var noget der til at sige, måske skulle vi have noget inspiration udefra. Og der er det jo rigtigt engang imellem så... Tror man, at græsset over hos naboen er grønnere end hos en selv, men man vil også gerne i en fodboldklub have noget nytænkende, noget inspiration, nogen der kigger på det udefra. Hvis man nu selv har en evaluering af, at klubben måske en lille smule er gået i stå i forhold til det ambitionsniveau, man har, jamen så øh, søger man måske at få noget input. Så men jeg skal, ikke, øh, jeg, skal ikke, jeg skal ikke sige, om det er det, der har været gældende. Men det kunne man da tænke sig, fordi øh, jeg er jo en kompetent fyr, som har været øh, som spiller øh, og kender klubben i mange, mange år. Og, har, øh, og det har han vist til Vejle, har anarmet øh, øh, meget af det her vanskelige job, det er at være sportsdirektør. Så selvfølgelig har han udsyndsomt været på bloggen. det er jeg helt sikker på. Det har jeg også en fornemmelse af. Det skal vi nok lade være med at spørge nærmere Men ja, medmindre du fortæller fortælle os noget i den retning. Nej, det er fint. Det er <laughs> Så lad være med at spørge mere i den retning, fordi det skal selvfølgelig handle om Vejle og dit job der, hvor du jo ikke er decideret sportschef eller sportsdirektør, men teknisk chef. Det kan vi komme ind på, hvorfor det hedder det. Men hvordan havnede du egentlig i Vejle? Jamen, det var, jeg havde været ni et halvt år i Ventsyssel, og der kom i januar 17, tror jeg, til Ventsyssel nye ejere, og øh, jeg tror, der sker det helt normalt, når der kommer nye ejere, så kommer de med nogle nye ideer. Øh, og jeg, jeg synes ikke rigtigt, at jeg passede ind i, i det projekt. Jeg var der et, et halvt år sammen med de nye sammen med Jakob Andersen og Erik Rasmussen. Og, og, og det gik fint det halvt år, men, men der kommer nye ind og nye ideer. Og måske var det i virkeligheden også det spark, jeg selv havde brug for, for at, prøve at komme videre til noget andet. Og så fik jeg en uh, henvendelse fra Vejle og havde nogle, nogle gode snakke med Henrik og havde selvfølgelig nogle, en masse snakke med ejeren dernede i, i Vejle dengang, fordi de er, altså det, det er jo vigtigt at få, få afstand med dem også, øh, hvordan tingene de skal køre, og øh, jeg tror jeg som ligesom så mange andre, altså man skal nok være 40 plus tænker for at have sådan et specielt forhold til Vejle, øh, det tror jeg der er mange der har. Mm. Men jeg tror at dengang, tænkte jeg også, at jeg, jeg har ni år i første division, at det, altså, det, det kan ikke passe, at vi kan, ikke vi kan gøre det bedre. Og det, så derfor tror jeg også, at det var en, altså, det var en fed udfordring. Det er altid en fed udfordring at komme et sted hen, hvor man ikke har præsteret i forhold til potentiale. Mm, der har du lidt mere, du kan rykke, kan man sige. Men hvad var det så for en rolle, du købte ind på? Fordi ja, teknisk chef, hvad, hvad indebar det, og hvad var det ligesom, du blev præsenteret for? Jamen, altså jeg blev præsenteret for en, en rolle, som sådan beslutningsmæssigt nok var, var lidt mindre end den var i vendsyssel. Fordi, altså, vi har jo som, som sagt her en, en udlandsk ejer, som, som er inde over mange beslutninger mm. i, omkring spillere til og, til og fra i hvert fald. Så derfor var jeg sådan selv meget afstemt på at sige, at altså, jeg, jeg ville heller ikke have en titel, som, hvor ansvaret ikke er det samme som det. Så det var ensat en titel, som jeg fandt frem til sammen med Henrik Tøner og. Altså, den bliver sgu nogle gange sådan uh, misforstået. Jeg får faktisk en gang imellem uh, nogle mails, uh, hvor folk tror, jeg er pedel, altså med et eller andet, uh, med et eller andet teknisk med, med, vejen det er af stadion, eller, <laughs> med lys på vej på stadion. Ikke eller, jobbet, eller eller, det ligger ikke i jobbet, eller hvad? Det ligger ikke i jobbet, det overhovedet ikke ud uh, so, so det en, sådan ud Så det var sådan en koordinerende rolle uh, i forhold til, til mange ting, uh, som, som var lidt anderledes end, end den, jeg havde i vendsyssel. Men, men i det her tekniske chef, som du også er inde på, ligger der også det, at du ikke har den hvad kan man sige, endelige beslutning i forhold til køb og salg af spillere, som jeg kan stå det i, i hvert fald. Var du slet ikke betænkelig ved den konstru konstruktion, når du nu kom fra noget andet? Nej, det var, det var jeg ikke, for jeg tror ikke, det er særligt svært, når man ved, hvad man går ind til. Mm. Altså, jeg tror, det er svært, hvis du er i en klub, der kommer nye ejere, hvor du lige pludselig får ændret dit ansvar som jeg følte, jeg gjorde i det synes jeg var meget svært. Fordi du blev at leve indskrænket med. i vendsyssel Ja, der kommer nogen, som, øh, altså, hvor jeg har siddet med, med tingene alene. Øh, altså, jeg har jo, en, jeg ved ikke, om en sjov historie, men altså, jeg har jo dengang vi, er det er mange år siden, lejret brandur Henriksen i FCK. Ikke, øh, hvor ståle er, er mandigt. Jeg, jeg spilte jo sammen med ståle i, i nogle år i Aalborg, hvor vi var en der <laughs> og sådan noget. Så jeg kendte ham ret godt. Men hvor jeg startede med at snakke med Ståle, og det kunne godt lade sig gøre at lege ham, altså blev jeg sendt videre til Johan Lange, og vi forhandlede lidt og sådan noget. Det var jo ren. Øh, øh, jeg lovede Markedet, der gik derop. Altså, jeg prøvede at snakke om 2-3.000 ned, og lige pludselig så tror jeg, at Ståle havde fået nok af det. Så sagde han, du, du skal give det her færdigt, Nu gider jeg ikke snakke om det. <laughs> men, men fra vi får på plads, altså, der går jeg jo hele vejen ned igennem FCK-systemet. Altså, så går jeg ned til Daniel Rommedal, tror jeg, at jeg papirerne, og der sad jeg jo stadigvæk og lavede papirerne sammen med ham og jeg rydder ned til kommunikationsmanden, og det er stadigvæk mig, så jeg rydder sådan hele vejen ned igennem, men, men jeg havde alle rollerne hele vejen ned igennem. Ikke? Du har mange hatte. Du mange hatte der, ikke? Så, så det, det, det, altså, det, det var jo anderledes der, hvor, hvor jeg sad med tingene alene, også fordi det er Ventil FF, som det kom til at hedde på et tidspunkt, er jo en, en forholdsvis ny klub, så der er jo ikke så mange ting, man er bundet af med tradition og andre ting. Mm. Så, så der er det svære, var det sværere for mig at blive indskrænket i mit ansvarsområde men jeg vidste præcis, hvad jeg gik ind til Vejle og derfor tror jeg, det var det har det ikke været noget problem for mig på noget tidspunkt Hvordan vil du, tænker Niels Christian passe ind i en rolle, hvor du var teknisk chef men ikke havde det endelige Jamen, nu har jeg ikke helt forstået vi er jo ikke færdige med at høre Nej, nej, nej, teknisk, men det kommer endelig Det er ikke der Men nu tænker jeg også på, at Vejle Boldklub har jo altid været kendt for et stort ungdomsarbejde og nu taler vi også om øh, de store klubber, og der in investeres meget i akademier rundt omkring. Og det er jo, for tiden var der måske ikke lige der fokus, var. Nej. Men jeg går ud fra, at det må være et af de områder, hvor du øh, trods alt et eller andet sted også er inde, både med råd og vejledning omkring hele setupet omkring jeres akademi. Ja, altså det er... Øh... Det er noget, som du siger, altså, som, som fyld ingenting i vendsyssel. Ja. Øhm, fordi der er, altså, spiller man måske U19, Liga 3 eller et eller andet, og der er altså et stort spring op til, til første division eller Superliga. Men, men det er klart, altså, vi har et, et krav om, vi skal have spillere igennem hver år. Så vi er nødt til at, at strømline vores ting i forhold til, til akademi. Så, så det, det er klart, det bliver der både brugt mange ressourcer og kræfter på, i, både økonomisk, men også sportligt. det er da spændende. Det er altid sjovt, at unge mennesker og mm. Når nu du spørger. <laughs> ja, ja, men kom endelig med det. Øhm, men, men ja, for vi har jo været nysgerrige på den her. Der er jo ikke ja. mange tekniske chefer i Superligaen. Det er jo ikke, det er jo ikke den gængse rolle her. Øh, sådan er de færreste konstrueret. Øh, men så bare lige for at blive klog på det, hvad bestemmer du? Ja, altså man kan sige, øh, at altså det, det, jeg tror, at der er med det her sportschef og chef mm. eller hvad man nu kalder. Altså kalde, det er jo sådan en, en, en for folk en lidt mere romantisk rolle, end det i virkeligheden er. Altså, vi bruger jo rigtig meget tid i det daglige på alt muligt praktiske ting. Uh, altså, en af mine vigtigste opgaver er jo at sørge for, at vores uh, træner og spillere har de bedste forhold hele tiden. Mm. Og det, det bliver jo rigtig tit lavpraktisk med mad og udebanetur og træningsbaner og sådan nogle ting. Så, så det er jo meget af det daglige arbejde, der går med det. Der, hvor vi jo bliver bedømt, eller det, for, det er jo typisk i forhold til vores transfervinduer, som jo ikke er ret meget mm. af af selve året, men, men vi bruger selvfølgelig meget forberedelse derpå. Så, så der er rigtig meget praktisk i forhold til en masse administrativ og nogle dagligdags ting, Og det der så fylder noget i forhold til, til folk, jamen, det er jo rigtig meget koordinering med vores scout-afdeling, med vores ungdomsafdeling, Hvad har vi på vej? Altså, hvor skal vi kigge hen? Og så er det jo rigtig meget med vores udlandske ejere at sige, jamen, jamen, hvad, hvad er der af emner? Hvad, hvad ser vi af emner i Danmark og Skandinavien? Kan han hitte et eller andet bedre op i Kina eller i et eller andet, andet sted? Mm. Og så prøve at koordinere det. Altså en rigtig, rigtig stor del af mit arbejde er i virkeligheden at sidde og fravælge spillere. Fordi vi får del med mange, som vi sidder og kigger på, før vi finder dem, vi tror er de rigtige. Og hvordan er, altså, hvordan er så det her samarbejde med, med dig primært øh, og jeres ejer, Solotko? Øh, og, og hvad prioriterer I? For, fordi hvis du sidder med... Da du kom ind, var det i hvert fald danske og skandinaviske spillere, der ligesom med dit hovedfokus. Han havde resten af verden, så hvis jeg kunne forstå, forstå det. Jeg ved ikke, om det har ændret sig. Øh, og hvad prioriterer I? Jo, det har, det har ændret sig. Altså, det, er, det er meget mere sammenblandet nu. Øh, altså, vi, vi arbejder jo sammen, og jeg tæt på i daglig kontakt med ham. Mm -hmm. altså, det, er, det er ligesom meget, fordi han er nysgerrig. Æh, hvad tænker jeg om kampen i går? Hvem, hvorfor blev Allan Sosa skiftet ud? Hvad er han skadet? Og hvad gør I i forhold til fredag? Hvad har du snakket med? Så, så? han er meget handzone? Han, han vil gerne have meget viden om, ja. hvad vi går og laver i det daglige. Men, men altså, det, det er rigtig, rigtig i gode ejere. Altså, vi har jo også Claus Eskilsen, vores danske ejer. Mm -hmm. Han bliver nogle gange lidt glemt ja. i. I fortællingen ikke. Og hans hjertebarn er jo som Niels Christian omtalte før. Det er jo akademiet. Så det er klart, han er jo hele tiden fokus på den vinkel at sige, jamen, vi kan ikke kun have spillere fra. Udlandet eller Skandinavien, husker også vores eget akademi. Også, ikke? Så, så det er klart, det bruger vi også meget tid på. Det, det er Claus' hjertebarn, og det er også vigtigt for os. Jeg tænker lidt på de der færdigheder, vi nu ligesom er på vej for at finde ud af, hvad skal man egentlig kunne? Jeg tænker på, at I har en, en, en ejer fra Moldavien, I har en ejer fra Kina, I har en ejer fra Vejle. I har en rumænsk træner. Men skal, skal man kunne sprog eller, eller hvad? Ja, altså, det, det, det er næsten rigtigt det, du siger. Altså, vi har en moldavisk ejer, og så Claus. Ja, så den kinesiske, vores ejer. kinesiske ejer. Han arbejder sammen med vores, men, men ja. de er meget tætte partnere. Okay. Jamen, altså, der er rigtig meget koordinering i det. Æ, altså, nu nævner du selv vores rumænske træner, og det, det er jo... Æ, altså, jeg har ikke mødt den træner, der er perfekt endnu. Æ, og, og der er klart, der er noget, som han agerer i til daglig, som... som som vi selvfølgelig også prøver at reagere i. Altså, han, er jo, han er jo ikke specielt talende, øh, hverken til præsten, og men det er han jo heller ikke til. Ja. Så vi biller os jo ind at sådan på den rigtige positive vinkel. Altså, nu er jeg aldrig dygtig nok til at komme til udlandet og spille fodbold en halvår i Østrig. Men at, at den skoling, vores spillere går igennem, og vores unge spillere går igennem, altså, det, er jo, det er jo meget det, jeg tror, de møder i udlandet. Jeg tror, men nu er der, jeg da læst, men nu skal man ikke tro på alt, hvad der står i avisen, det ved jeg godt. Men jeg har da læst, at han ligesom har udtalt, at han er glad for at være der, og måske godt kunne tænke, tænke sig at få forlænget aftalen, så han må trives et eller andet sted. Men det hen, tror jeg, og jeg også, jeg gør. Altså, jeg tror, han, han trives også rigtig meget i ordnet forhold. Ja. Altså, jeg tror, han har været nogle steder, hvor, øh, hvor ja. måske præsidenten er nede i pausen og, og har en mening om, hvordan man skal spille. Der, øh og Det har Tønder mig også, men vi går ikke ned i pausen og prøver at overvise ham om, hvordan han skal spille. ikke? Men, så altså, Jeg tror meget, at det er det her, at han er et sted, hvor, hvor, hvor tingene er i orden, og han ja. får sådan nogenlunde ro til at arbejde. Men når I så har, har venter, er det, er, er det fordi I er i den situation, I er i, godt lige ved at afklaret, om I er i Superligaen i, I næste sæson? I til trænerposten, mener du? Gætter på, ja. Ja, det er det 100 procent. Ja. Altså, ja. det har vi også gjort de andre år i ja. Altså Sidste år forlænger vi med ham. Måske ugen efter vi rykker op tror jeg. Ja. Altså, det er i hvert fald sent. Så, så lige nu er det den der dialog, som, som altid kører. Og, og de har jo altid tusind ønsker til trup, og vi skal have nye træningsbaner og vi skal have alt muligt. Så. så det er den dialog, der kører nu og så. Men hvem bestemmer så, øh, igen for lige øh, hvem bestemmer så, hvad der skal ske på trænerfronten? Hvordan fungerer det? Tror, jeg tror, sådan, det, det vage svar er en diskussion, øh, altså, sikkert ligesom alle mulige andre steder. Tænker altså, hvor man måske som sportschef diskuterer med bestyrelse eller direktør eller mm hvem -hmm. øh, Så diskuterer vi, og det er klart, det, det vi kan byde ind med i det daglige, når jeg siger, vi siger, det er især nok Henrik og mig. Altså, det, det er, vi er her jo i det daglige og ved, hvordan tingene foregår. Altså, jeg tror, sidste gang, de har været der, måske også buren af corona, det har været en gang i efteråret, tænker jeg. så de er har jo ikke i det daglige. Nej. De sidder jo ligesom I gør og ser kampene og kan vurdere ud for dem. Mm. Mm. Men, men der, det er jo en brygdel af, af trænearbejdet. Altså, der foregår rigtig meget på træningsbanen og taktikrum og, og hvad de ellers bruger af analyser og alle mulige andre ting. Så, så, så det er klart, det er en diskussion, og på et eller andet tidspunkt, så synes vi, det er en rigtig god idé eller en dårlig idé. Hvad, hvad kræver det af en træner øh, at være cheftræner i Vejle af no 20-21? Jamen jeg synes, det kræver meget, fordi han skal, han skal håndtere en trup, som er meget forskellig. Øh, og, og, og det gør han. Altså, han har, der, der er meget stor respekt omkring hans, øh, hans væsen. Og så kan man sige nogle af de ting, som både ham og Soumani i princippet kom ind med, tror jeg, er den her udlandske tankegang. Mm. Uh, som vi måske har godt af i Skandinavien. Altså, hvis I ved, hvor mange gange jeg har gået ind og sagt til ham, kan vi ikke udlevere træningsplanen til spilleren for de næste to uger, fordi de skal, det kan være, at de skal nå næste lørdag, det familien, og, det. og han kigger jo på mig som om jeg fandt ned fra målen. Han altså, de, de, de træner, når jeg beder dem om at træne, og de er fri når jeg siger, at de er fri. Ja. Og det, det har taget noget tid, fordi så det, er det en konservativ øh, tilgang til... Det, det er bare langt fra den skandinaviske måde. Ja. Ikke? Altså, da vi spiller med OB øh, var det for i fredag, tror jeg, ikke der, øh, der skulle de træne lørdag og have fri søndag. Øh, og vi spillede 1-1, så det var nok ikke, fordi det var en dårlig kamp. Men der går han jo ind i omklædningsrummet og siger, at han nu synes, at han har ændret mening, og så de øh, træner søndag og holder fri lørdag. Og der kan jeg jo se alle de der danske spillere, som har lavet familieudflugt lørdag og fundet på alle mulige ting, de skal. Nu skal de høre på konen igen. Ja, tænker, det det var ikke så skide godt, men, men altså, der er han jo kompromilløs og siger, at hvis han, er det, han vurderer er bedst, så, så er det det, han gør. Hvad er udfordringen i det her med, øh, fordi, for det er jo også noget det positive, som du siger her, det her med, at han drysser noget internationalt, øh, ud over i hvert fald, at de lærer og øh, agere i sådan et miljø. Hvad er udfordringen ved at have en... Øh, jamen, altså, en lang... Udfordringen er jo, at, øh, at du måske ikke får den der lidt mere bløde vinkel med, som, som vi har. Og det, er ikke, det så dig, der skal ind og, sige, det, det er det i hvert fald nogle gange. man sige, den unge franskmænd, vi leger, som I alle sammen dør med at udtale navnet på... Så kan du gøre. Hugo, kalder vi ham bare. <laughs> altså, det, er det, det er jo en 18-årig dreng, der kommer herop, ikke? Som, som forlader Frankrig første gang. Og for ham kan det være en hård skole, selvom han kommer fra en stor klub. Æ, han kommer herop øh, med et stort håb om at spille, og jeg tror, de første øh, seks kampe er, er slet ikke med og vi spiller en pokalkamp hjem mod Randers, hvor træneren han skifter otte mand, uden at tage ham med. og det er klart så sidder der sådan uden 18 år, uden at fortælle ham noget. Mm. så 18-årig dreng og måske hænger lidt med med skuffen, ikke? Mm. og der er det klart der, der er det måske både os som klub der skal der skal hjælpe lidt til der, plus vi har nogle, nogle dygtige danske spillere som også godt kan se det. og det er klart det, det bruger vi også noget tid på og heldigvis så er så er Hugo værd bryder ud i fuld flår nu. Jeg har øh, et spørgsmål, som er, i hvert fald er der øh, fra øh, ja, ja, det hedder han nok ikke, men han kalder sig Kim Næstår Jensen. Han øh, siger, angående Solotkus uh, netværk, som må formodes ligge mest i udlandet, øh, Hvordan ser du på antallet af dansker i start hvilke positive og negative konsekvenser har overvægten af udlændinge på en klub som Vejle? Og lad os tage den sidste del af det, tænker jeg. Øh, ja. Hvad er det for en udfordring at stå med? Det, det er jo noget, som vi er sådan meget opmærksom på. Jeg kan også godt sidde, når vi spiller i torsdag som Horsens, hvor jeg tror, vi har to danskere i startopstilling. det er lige underkanten. Og så kan man selvfølgelig finde nogen Men hvorfor nogen er det egentlig det? Og sige, at går ikke med den kamp, og mm. øh, hvad hit, Fagir jeg ikke med den kamp? Øh, havde måske bragt det på fire. Mads Greve var ikke med. Der er måske hvert fem. Ikke? Øhm, men det er noget, vi er opmærksomme på. Hvis du tager for eksempel sidste år i første division, der tror jeg, vi havde 17 ud af 25 i truppen eller sådan noget, der var danskere. i år er balancen sådan med at være lige på, på vippen. Altså, jeg tror, vi har. Jeg havde for fx du spørge om. Jeg tror, vi har 12 ud af 5-26. Jeg, er sådan et, eller jeg har i hvert fald et mål inden mit hoved at, at altså, Vi skal gerne have omkring 50 procent, skal, skal være danske. Mm. Som også i, i startupstillingen? Ja, helst. I øh, snit i hvert fald. I og så vil vi jo gerne have nogle, øh, altså, vi vil også gerne have nogle af vores akademispillere ind omkring startupstillingen. Det er jo også vigtigt for os. Er, at den del har jo været god i år med Gunnelund, med fakir, og Mukoli og sådan noget, som, som er kommet ind omkring. Men det, det er klart, det er en balance, som jeg især er opmærksom på hele tiden, det tror jeg faktisk også Solotko er, for mm. jeg tror, han er så klog en fodboldmand, han ved godt, at en ting er det, der sker på banen, men altså hvis ikke vi har en Jacob Schaub, en og så videre til os og styrer landsåsene i omklædningsrummet og på træningsbanen, at så, så er det ikke sikkert, at han præsterer så godt. Og så nogle gange, altså man får jo, det for Christian, eller kan måske huske det, altså man, man får også sådan en lidt beskyttertrang over for sin klub, fordi nogle gange bliver det også unuanceret for mig. Jeg sad så sidste år en eller anden Champions League-kamp, hvor Midtjylland spiller mod Liverpool, eller, eller, altså hvor de har de to midtstopper plus Jesper Hansen, tror jeg, som, hvor jeg har tre, ikke og, og vi spiller tre, tre øh, dage efter og har seks syv Og så, det er sådan et tema i opstakken, at de, altså, det, det er jo ikke faktabaseret så er det jo sådan en historie om Beile, der kun har mm. Altså, Og så bliver jeg irriteret, fordi så uh, vi vil vi jo godt have kritik, når det er, er fair, men, uh, men, men vi forsøger faktisk at bringe både nogle af vores egne talenter og have fokus også på dansk spillere. Men kan du, det, kan du vel også godt sætte dig ind i det her dilemma, Niels Christian, med at det, Vejle kommer jo fra, øh, er jo en traditionsklub, og, og det er jo øh, i hvert fald øh, danske dygtige talenter typisk, øh, man forbinder med de gode gamle Vejledage. Øh, den her balance, man skal navigere i. Men altså, vi spiller professionel fodbold nu jo. Altså, det er jo ikke som i amatørdagene, hvor, hvor klubberne havde deres lokale særpræg. Men selv dengang kom der jo spillere øh, til og fra Vejle. Altså, Henning Enochsen kom til Vejle fra Nykøbing Mors. Altså, det er jo øh, det er næsten lige så langt væk, <laughs> det er også, som altså også Danmark. Uh, ja. for at give et eksempel. Um og meget af Vejles talentarbejde, hvis jeg skal Vejle lidt, så var det i virkeligheden Vejle FC, der var den store talentfabrik, hvor, hvor så Vejle Boldklub hentede spillerne ind. Så, så der er jo nogle myter nogle gange omkring nogle klubber, men Vejle har altid været kendt for For det første at spille god fodbold, og det gør I faktisk stadigvæk. Og jeg synes jo, jeg jeres start på Superligaen i år, var jo nok også over jeres egen ja. forbindning. Resultatmæssigt, at I spiller også god fodbold. Og så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så... Så begynder, øh, så begynder, øh, fordi Superligaen er krævende, og måske er truppen ikke bred nok og stærk nok til i dybden, når karantæner og skader og alt muligt andet kommer ind til lige at holde kadancen. Men det var en flot start. Men jeg, jeg ved ikke, om vi allerede nu kan, kan tale om, fordi vi taler om strategi, om mange danske spillere udenlandske spillere. Og, og, og, og trekant-området er jo et øh, et stærkt øh, fodboldområde. Så jeg, jeg har lyst til at spørge, fordi jeg ikke har hørt om det for nylig, men er kapitalgrundlaget med de udenlandske ejere og de lokale ejere stærkt nok til, at I kan udvikle Vejle Boldklub nok til også at blive hvad skal vi sige, et, et top 6-hold i, øh, i Superligaen? Eller hvor er øh, den berømte øh, strategi eller tanke om FC-trekanten? Fordi man lider jo også lidt i Fredericia, og man lider lidt i Kolding, og øh, man har aldrig rigtig kunne helt blive enige, på trods af, at I jo er industrielt og befolkningsmæssigt et meget stærkt område i Danmark. Men er det fordi Vejle vil alene? Ja, altså det, det tror ja. jeg. Altså jeg. Jeg kan ikke forestille mig, at der i min levetid bliver, bliver samarbejde. Så det, er det, det er stendødt. Ja. Mm -hmm. altså jeg, jeg føler mig helt overvist om, at Vejle har det, der skal til alene. Det er, det er, et, det er et stærkt område med, med, med stor opbakning. Og, og som du selv siger, at Altså, nu skal vi jo bide, bide os fast i år for første gang i 20 år eller 25 år eller et eller andet. Men så skal der jo bygges på, øh, fordi jeg tror jeg sagde det til jeres fjernsyn i går, så at, hvis du, klar, at hvis du hele tiden ligger og er blandt de to-tre svageste klubber i Superligaen, eller fire, økonomisk og sportligt, så er det jo et spørgsmål om tid, før du rammer det dårlige års ordet ned igen. Så allerede forhåbentlig, hvis vi overlever i år, så skal vi jo bygge på, og så skal vi jo bide de næste to-tre klubber i haserne, om det så er Sønderjyske Randers, Nordsjælland eller... Hvad, hvad vel, Men hvordan vil I, I undgå om? det, Jakob? Fordi man siger jo også tit, at den anden sæson er, er endnu sværere end den første. I kom op med en masse oprykningsgejst, som jo også bragte jer et godt stykke op i tavlen. Og... Jeg synes, og... vi har haft rigeligt svært med den første sæson. <laughs> Men vi, det der med så også kom... at til... Vi er ikke komme kommet til på. den anden sæson <laughs> endnu. Nej, det, det er klart. Der, der skal lægges til... Æh... Som Nils Christian siger, altså vi, vi, vi startede på en eller anden måde langt over vores niveau. Øh, og da vi vinder i runde 6 i Aalborg 3-1, altså må jeg tænke, at det, det, det kan jo ikke være rigtigt, at vi er så gode. Det, det var vi så heller ikke åbenbart. Men, men det så ud som om, at vi døde, lidt i, eller vi døde ret kraftigt i løbet af efteråret, og så har måske her i foråret spillet nogenlunde op til vores øh, potentiale. Men det er klart, at altså økonomi betyder jo rigtig meget. Så uh, der skal bygges på økonomi, så vi uh, kan give de her spillere og træner endnu bedre betingelser, have en endnu bedre trup, en uh, bredere trup, bedre faciliteter. Alle de her ting omkring uh, stab, som vi kan se på, uh, på de store klubber. Nu det er nok ikke dem, vi skal bide i Haseren først, men, men det er jo den vej, det går. Uh, og og altså, vi håber jo både, at vi skal have en ny bane til sommer, nu er den så er ved at være bare nogenlunde, men, uh, men det er jo også en af de ting, som... Uh, som både betyder noget stadion, men også især træningsmæssigt, og, og vi kan bygge vores superligahus hus til, til efteråret. Mm -hmm. Spændende. Øhm, skal vi ikke lige tage fat i en af de der faste elementer, som du har fået som hjemmeopgave, Der har det med øh, røverkøbet. Hvad ja. er øh, dit røverkøb? Øh, nu ved jeg jo ikke, om det er for vejletiden, eller hvornår. Nej, øh, øh, jeg sad og tænkte lidt over, at jeg synes, der er nogle øh, stykker øh, og det er jo sådan lidt værre uh, altså, Vi hentede jo Tobias Mølgaard gratis i Tisted, mm -hmm. uh, som jeg synes nu er en af de bedste backs i, i rækken. Mm -hmm. uh, og han er jo en spiller, som, som jeg tror folk elsker at se, fordi han med hans uh, krøllehår, der, han bare jo den højre kant og, og giver altid alt, hvad han har. Uh, så kan man sige, så er der med vi henter, og forholdsvis billigt i Norge, uh, jeg sælger ham til uh, New York uh, her i. I, øh, i januar og februar måned, mm. og han er jo sådan mere, han falder jo total ind i strategien og hente en ung spiller, øh, forholdsvis billigt, et par gode år, og så selv ham dyrt. Altså, det er jo det, vi alle sammen vi elsker. Øh, så, så er der Dennis Kollinger, vi har hentet her i år gratis, også i, i Kroatien, som, som jeg synes har været en af de absolut bedste midstopper her i, i foråret, så, så, så jeg vælger tre. Jamen, det er så i orden, så må vi se, om du øh, er, snæver feltet ja. ind, når vi ja. kommer til de øh, næste. Kristoffer Rasmussen har et godt spørgsmål, øh, synes jeg. Hvilken balance forsøger I at ramme, når man på den ene side gerne vil have en store profiler, velvidende, at de hurtigt rykker videre, samtidig med at man gerne vil opbygge et stærkt Superliga-hold på den lange bane? Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Æm, altså, vi, vi prøver jo at have nogle, nogle salgsbare spillere i truppen, øh, som vi ved er, har, har kort tid eller i hvert fald skal videre inden for et stykke tid. Og hvis du tager dem, vi har lige nu, der er mest, så er det jo fagier, det er Mukuli, sosa. soja, øh, esatolah i måske i løbet af et stykke tid, Koldinger. Så, så vi skal jo altid have sådan 6-7 stykker, som øh, ikke skal sælges på samme tid, men, men inden for øh, en eller anden overrække. Og det er klart, så prøver du at have nogen, som øh, Mask Reo, Jakob Schob osv., som så så tænker, at det er ikke sikkert, at vi kommer til at tjene penge på dem, altså en direkte på bankbogen. Men, øh, men de er her, William Moore Davidsen, altså de er her, øh, og, og sørger for, at vi har den her balance hele tiden. Og kultur. Og Spiller kultur, ja, også, ja. Så i virkeligheden prøver han at have lidt begge øh, typer af, af spillere, tænker jeg. Øh, du øh, er også interesseret i øh, købs-salts-strategien i øh, Vejle, ved jeg. Jo, men nu, øh, jeg, jeg forstår udmærket godt dit dilemma, fordi det er, jo, øh, det er jo sådan set ens i alle klubber. Man skal bevare en, øh, et ryggrad og et øh, en, en sammenhæng på sit hold, øh, sin spillestil og hvad man ellers arbejder med, og man skal tilføre noget, men man bliver også nødt til at, at, at sælge nogle spillere, fordi køb og salg er jo en del af forretningen. Øhm, men nu tænker jeg på nogle af de der øh, unge spillere, I har, Vahid Al og, og Alan Sousa, som jo en gang imellem har den egenskab, vi alle sammen kigger efter, nemlig at de kan være kampafgørende spillere ja. i kraft af de øh, kompetencer, de har. De har nogle spidsfærdigheder, øhm, men det er jo unge spillere også. Altså, øh, hvad tænker du, er det nogen, man, man skal skyde af øh, først bedste lejlighed, eller skal man gemme guldet lidt og udvikle lidt mere på det? Altså? Jamen, jeg, jeg tænker sådan, øh, altså, hvis, hvis man kunne starte med at sige, hvis vi styrede ballet alene, ja. hvordan det så gik. Altså, nu kan der jo komme Eksempel på fagier, som jeg sagde til jeres fjernsyn i går også. Altså en, her, ja. en spiller, som øh, er 17 år og er med til 21 i. Kan der komme nogle ting, hvor vi siger, okay, det, det var ikke lige vores plan, men, men, men det er vi nødt til at gøre alligevel. Men, men ellers, så, så synes jeg, at er rigtig meget at sige, men, altså, du skal sælge dine spiller, når de er på toppen. Æ, og derfor nævner jeg Alain Sosa i går, vi har scoret 30 mål. Han har været med i 17, ja. 17 mål, ikke? og nu har han været her i to omgange. Så, så jeg tænker, at en spiller som ham, han nu har han præsteret på, uh, på toppen af at, at det, jeg tror, han kan. Uh, og så er det et godt tidspunkt for os at sælge ham på. Fordi, som du selv siger, at, at det er jo klart, at vi, jeg kan godt sidde og se, hvis vi sælger Alan Sosa og Vahid her til sommer, så, så skal vi godt nok finde mange mål uh, til næste år ja. fra nogle andre spillere. Og de er dyre at købe. De er rigtig dyre at købe, <laughs> og de er svære at finde. Ja. Uh, altså, vi har jo prøvet før at sælge Dominic ja. Venisius til Kina i en... Uh, en januarpause og hente to-tre erstatninger, som, som ikke var en kæmpe succes. Mm. Så det er, siger du også, så at de bliver ikke solgt begge to til sommer, eller kan du komme i en situation, hvor nu har jeg solgt Sosa, og så, og så kommer det der tilbud på Fagir, ja, eller os sige, det, det, i slutningen det, af vinduet? Eller? Det kan det jo sagtens. Øh, der, kan, der kan jo komme noget, som man som ansvarlig klub ikke kan og hvilket niveau skal vi op på, for i altså hvor I ikke kan sige nej? Ikke, at jeg skal give det videre til nej, dem, der sidder nej, derude? Nej, altså, altså han bliver utvivlsomt som Vejles største salg nogensinde. Okay. Det, det, det er slet ikke tvivl om. Altså, der, er, der er bare kæmpe stor interesse for spillere, og når de har den alder der ja. og spiller den position. Det, sådan er det bare. Og så er det udstillingsvindue, han også kan præsentere sig i, i U21 i ja. hjemme, men Ja, man er klart, at i en, i en fuldstændig optimal verden, så solgte vi måske ellers en sose til sommer, og fik hvad Wahid Fagir til at blive Superliga-topscorer næste år, og så går han blive skudt af for endnu mere. Det, det er jo et den optimale verden. Det lyder som en god plan. Det lyder som en skide god plan. Ja. På papiret. En skide god plan, men... Uh... Men lad os se, om, om alle parter er med på det også. Ja, og hvad gør I så der ad til i klubben? For igen, det er din plan. Jeg ved godt, du snakker selvfølgelig også med Solotko. Men, men I kan vel også stå i en situation, hvor den ene jeg synes, det ene, og den anden synes, det andet. Hvad, hvad, Jamen, altså, hvad det man det, man i virkeligheden kan gøre med det her. Altså, det er jo at lave en plan, og så forsøge at gøre sit arbejde så godt som muligt til at gardere mod de ting, som du ikke kan gardere mm. mod. Og det vil jo sige, at den hele tiden være opdateret på... På, på træner. Altså, hvis det er den ene eller den anden grund, ikke bliver forlænget med galkamp, hvad gør vi så? Så altså, kan vi jo ikke stå på bare bund fuldstændig lige pludselig. Hvis der lige pludselig kommer et eller andet på Fagia, så kan vi jo ikke stå dagen før og så tænke om hvad, hvad, hvad, hvad skal vi så finde på? Så, så det er jo med at være så godt forberedt som vi overhovedet kan på alle positioner, og selvfølgelig dem, der er mest realistisk, hvor der kan ske noget. Og jeg tror, ligesom 100% andre klubber i Europa, så kigger vi nok efter angribere til sommeren. Så hvis, hvis det stod til dig, så vil, vil det så være, at, at, I, at I har købt erstatningen, selvom I ikke ved, om han skal sætte til sommer, eller om det bliver et halvt eller et helt år senere? Min gamle træner i Vencykologen, han sagde altid til mig, at man kan aldrig få for mange angriber. <laughs> Slet ikke, hvis de laver Det kan ikke lade sig gøre. <laughs> Men hvad stor er interessen for Fagir nu her? Og så ved jeg godt, at den kan blive højere, hvis han gør sig en god figur til udsignet. Jamen, den, den er bare kolossal. Altså, det er den. Æh, og det er klart, at det her U21-UEM, hvor han så uheldig blev, blev skadet i, har, har jo det endnu mere. Mm -hmm. Æh, ikke fordi han spilte brav i to kampe, han er jo 17 år og kan være med i næste, 5 U21-UEM eller sådan et eller andet. Ikke? Så, så, så det er klart, det, det, er bare en, det, det er bare en spændende spiller. Hvor stor potentiale ser du øh, ham her i næsten? Ja, men ja, the sky is the limit. Uh, han er jo... Han er spektakulær også, fordi han kan lave nogle ting, som man ikke ser ved eneste dag på en fodboldbane. Og det har han jo udført. Han har lavet nogle mål, hvor man kæppen falder lidt ned, når man ser det. Og det er jo sjældne, sjældne spillere. Så jeg er helt enig med Jakob, Hold lidt på ham og lad være med selv til den første, den bedste. Selvom du kan gemme ham lidt. Ja, det, det. det kan jo være svært, når han renner og han laver sådan noget ja, her. Vi holder ham skadet lidt længere. Tror jeg. Jo, jo, men det er jo der er jo ikke noget, det han har jo. Vi underligt spark også udover, han kan både dribe og krølle, ikke? Hvilket øh, niveau øh, eller hvad er jeres til øh, historisk største salg i vejle? Ja, det har nok været Dominic Vinicius øh, i hvad var det? Har det været i vinteren 17 tror jeg eller vinteren? 18. Ja, det husker du bedre med. Ja, ja, tror jeg vinteren. Som vinteren 18, januar 18, tror jeg, mm. vi sælger ham i. Æh, så det, det er jo klart vores største salg. Og der kommer Fagia til overhovedet. det? gør han. Det er helt overvist ham. Hvad er han værende, Christian? Jeg tror ikke, jeg får Jacob til at sige det. Nej, men øh, i, gamle, i gamle dage øh, der sad Lønge Jacobsen og jeg jo altid og sagde vi, vi starter jo altid dengang startede vi altid med, med, med 2 millioner euro, ikke? det er så 15 millioner og, og nu er inflationen jo løbet lidt, så jeg vil jo sige øh, 30 millioner op efter vil være rimeligt, fordi det er en angriber, det er en angriber der kan noget ekstraordinært øh, han er øh, udviklingsbar øh, en lang periode og øh, jeg er sikker på at de klubber som han kan begå sig med de færdigheder, han har øh, i de fem store ligaer. Måske er det ikke lige England, han skal til i første omgang, men altså, jeg kunne sange til ham øh, kom til Tyskland for eksempel og gør det godt. Og øh, der er ingen grund til at få langt mindre end 4 millioner euro. Siger, som, og så lidt ekstra ovenpå. Jamen, jeg skulle til at sige, er, er, det, er det nok i forhold til øh, så et talent for min, og for den min, unge for her? Formentlig ikke, men, øh, men øh, nu spørger du, øh, Nej, hvor vi er ja. henne, altså, og, og jeg, jeg, så tror jeg i hvert fald, det er Vejles største salg allerede der. Vil jo? du være tilfreds med det, eller, eller synes du, det skal højere? De er 30 millioner ja. euro eller? Nej, nej, jeg gik ud fra, at det var danske <laughs> okay, kroner. <laughs> ja, ja det, det, er jo, det er jo svært at sætte sådan præcis. Øh, men Jacob skal altså, aldrig sige prisen først. Nej, Det var dem, der kommer altså, og spørger. Vi, hva, han, vi bliver, han bliver i hvert fald dyr. <laughs> han, ja. han bliver i hvert fald dyr. Hva ja, hvor ser hvor du ham? Nu siger Niels Christian Tyskland. Jeg ved ikke, hvor meget du råder sådan en ung spiller, men hvis du skulle råde ham? Nej, de har jo masser af rådgivere. De har andre, ja. Jeg tror, at der er mange rigtig mange, der gerne vil rådgive ham omkring, hvad han skal vælge. Jamen, Men ser du ham også i de største ligaer? Ja, så altså, ja, altså, Tyskland, sorry, som Nils Christian siger, vil han passe fint til. Og så, så må han jo stige. Vi vurderer lidt og sige, at det kunne også være, at han skulle tage en, en lidt større klub i Belgien, eller en stor klub i Belgien måske, og, eller i Holland, eller et eller andet, og så tage et, måske et skridt på vejen mod, mod det, han forhåbentlig når på et tidspunkt. Han har jo været rygtet til Tottenham, her, med det? har det hold på sig? Nej, det tror jeg ikke, det har. Det mig. Det være meget sjovt, men det tror jeg ikke, det har. Det er et sjovt skridt, men det er også et jo, stort skridt. Men nu der vil jeg så sige, nu kommer jeg ind med en af mine kæphæste, det er jo bare. Jeg synes ikke, at det er en at der, man skal sende en 17-årig øh, Det øh, prøvede du med Niklas Bender. Ja, så kan man sige, at noget, noget, noget kom derud af det, men ikke så meget, som der kunne være kommet. Efter mine Så der er mange andre dårlige eksempler, øh, som er endnu er. Men... men for det første nede i Tyskland, der kommer man ind og de klubber, de tager sig hånd om, om deres spillere og, og udvikler på dem. Og der er mange danske spillere, som jo er kommet ned altså med, med, med færdighed. Rupert for eksempel den sidste, Delaney, andre vi kender, vi har i FC København, har, har solgt ned til, og som jo har gjort god fyldes, og som øh, øh, har vist deres pengevejr. Så er der selvfølgelig altid Ajax, som altid er på jagt efter danske talenter. Og det er derfor, når jeg siger, okay, vi solgte Victor Jensen, som aldrig har spillet en Superliga-kamp, til Eriks for 26 millioner danske kroner. Når vi så har en spiller her, der gør sig allerede i Superligaen og laver spektakulære ting, jamen, så, er jo, så er der jo i hvert fald en grænse, hvor man siger, at det kan aldrig være mindre end det, og formentlig mere. Men igen handler det om timing. Og der vil jeg sige, både ham og hans forældre, hans rådgiver og klubben, skal tænke på, at han skal også udvikles. Han skal ikke bare købes og sælges, og så sidder han et eller andet sted hen og Vel, Det vil være synd for hans fodboldmæssige udvikling. Det er vigtigt at tænke på, når man er så ung, som han er. Ja, det er så, så er det en voksen ung fyr. Altså, han, han er tof, ham der. Ja, han, er, han er mod national, altså, Han ved godt, hvad han skal, hvad han skal tænke over. Mm. Og vi, vi har også siddet og set, at han er 17. Altså, han, der er mange forsvarsspillere i Superligaen der sådan forsøger at kyse ham lidt verbalt og fysisk. Det kan de ikke. Altså, han, han står imod. Så han, han skal nok, har ret overvis om, han skal nok træffe et, et godt valg for ham. Også. Det er meget godt udgangspunkt at have i hvert fald. Og nu vi snakker om at det, det kommende super salg, så lad os uh, tage uh, supersalget, og så høre, om du kan uh, uh, klare det på under tre spillere den her gang. Ja det er, jeg, ikke? Ja, det er klart. Altså, hvis du tager uh, Malte som før Amundsen, var, var et rigtig godt salg for os altså, hent billig spil uh, blive solgt uh, dyrt til uh, USA. Dominique Vinicius lidt mere fra den udlandske kasse, kan man sige. Altså, vi har jo hentet en del brasilianer de sidste tre fire år også med blandet succes. Men, men han ramte jo skiven og var jo et, et fysisk monster. Og så er det, bare, det er bare sjovt at sælge til Kina. Hvorfor er det det? Jamen, det, det er da rigtig gode penge for alle, tror jeg. Jeg tror heller ikke, han lider ned. Så det bliver boostet på en eller anden måde, så snart det er til fjerneøsten for hinanden? Ja, yeah, altså nu har jeg set nogle af kampene derovre, altså han er jo dobbelt størrelse af, af dem, han spiller mod, så, så det ligner jo nogle gange, at de kan... Nu har, nu har han været meget skadet heldigvis, men, okay. men dengang han spillet over. altså det, det er jo helt voldsom fysik, han har, og så det, han spiller mod derovre, ikke? Jeg har et spørgsmål mere øhm, fra en, der har Allan Simonsen som sit profilbillede. Det er et ja, meget godt ja. udgangspunkt. Det er Jonas Skovbjerg, han skriver. Hvordan har transfermarkedet ændret sig de seneste år, og er der særlige markeder, som Vejle kigger på i forhold til andre klubber? Ja, det, det tror jeg, der er. Æhm, Moldavisk. Ja, jeg tror kun, vi henter hentet en derfra, faktisk. Men, øh, men øh, altså, det, har, det har ændret sig, i hvert fald de sidste år og halvanden. Altså, jeg tror, alle kan mærke, at der er ikke de penge øh, til at købe for mere. Æh, så, Hvordan mærker du øh, det, jamen, det? Det kan du mærke ved, at, øh, at det er nemmere at lege spillere, øh, og der er rigtig mange, der spørger på vores spillere, jamen, kan vi lege med forkøbsret eller kan vi lege dem, fordi vi har ikke de penge mere, som, som var for nogle år siden. De kommer forhåbentlig igen ja. på et eller andet tidspunkt. Så, så det, det, det synes jeg er en stor ændring. At, øh, om jeg siger, det, det vi oplevede både i vinter her og sidste sommer, at, at der, var, der var mange, der gerne ville lege spillere ud, og det er svært. Det er ikke svært at lege spillere ud, hvis du vil betale hele gildet, når du leger ud, men hvis du gerne vil have ikke i dine udgifter, så er det svært at lege spillere ud. Så, så det, det tror jeg er, er nogle af de største. Og så, så er der ingen tvivl om, altså med, med en udlandsk ejer og en, og en kinesisk partner, som mm. er rigtig stærk og bruger rigtig meget tid på at kigge spillere, altså, så, så, så, så, så henter vi jo spillere fra et lande, hvor jeg tror, der er ikke ret mange, der sidder og kigger. Er det en fordel? Har I en fordel der i Superligaen? Ja, det tror jeg, vi har både på rekruttering og på, på, på salg af det. Altså, vi har også solgt en del til, til det asiatiske marked, mm -hmm. og det er et marked, som jeg tror rigtig mange klubber synes er sjovt men det er, det er rigtig, rigtig svært. Altså, du skal kende nogen, som kender nogen, og virkelig have gode forbindelser. Hvorfor? Fordi de tager færre, eller fordi det er et svære system? Det, i dem, det er et svært system, og du skal, du skal forstå præcis, hvordan øh, det virker. Mm -hmm. øh, jeg kan huske en af de gange, hvor vi var faktisk ved at stille Dominik Vinicius et halvt år, før vi solgte ham, også til en kinesisk klub. Øh, og og det, er, det er en anderledes måde at forhandle på. Altså, der, der, er det jo, øh, der, der var næsten alt på plads, og, men den klub har så fundet fem spillere, og så går de til allersidst ind til præsidenten og siger, nu har vi forhandlet færdigt med fem, hvem man vil du have? Det er, så ikke en af, det er så ikke ham den her gang. Men, men, men der vender vi jo tingene anderledes. Ja. Altså, der prøver vi at finde ham, vi gerne vil have, ja. og så forhandler vi med ham. Med den sidste, ja. Ja. Æ, man går ikke ind til en eller anden sidste og siger, nu, nu kan du vælge mellem de fem her, så er der så fire, der bliver slem skuffet. Ikke? Æ, så, så du skal vide, hvordan, det, hvordan tingene de foregår anderledes, end, end de gør i Skandinavien og Europa. I hvert Hvad med det sydamerikanske marked, altså jeres brasilianer? Har I, har I agenter derovre, der I arbejder sammen med, eller er det også via andre øh, Ja, det, det, det, har vi. det har vi. Æh, ja. altså, jeg, jeg tror, vi har haft fem, seks brasilianer i de, i de fire år, og det har skulle været med blandet øh, succes. Altså, det er jo et... Altså, altså bare sidde og se på de ligaer, de har derovre, finde ud af deres system. Ja, altså, hvad række hva spiller han i? Jamen, det er fjerde række. Okay, hvor mange rækker er der står over? Jamen, der er 10 du, over Der er er 2.500 brasilianske ja. spillere, der spiller i Europa. Og ja, du kan godt blive det, ja. om, der er nogle brasilianere, som er helt fantastiske, men der er ædermogen og også nogle, der ikke kan ret meget. Ja, så det er jo det er jo derfor, jeg spørger, fordi det er jo ja, det, det er virkelig jo ikke vanskeligt. Ikke? Æ, jo, og ja. der er jo rigtig mange klubber, der kigger i Brasilien. Ja. Ja. Fordi, altså, Portugal og Spanien har jo rigtig mange brasilianer. Så... Vi har gjort det med lidt blande succes, vil jeg sige. Er der nogen steder, I ikke vil have spillere fra? Fordi jeg tænker, jeres udsyn er anderledes, end dem, der sidder i rent danske Superliga. Nej, du kan tage så noget som, vi snakker om det forleden, da jeg for tager den tyske anden Bundesliga, måske så den tredje Bundesliga. Det, det, der er rigtig mange dygtige spillere, mm -hmm. men, men de er dyre. Altså, vi, vi kan jo ramme spillere i tredje Bundesliga, som tjener mere end vores. Så, så, så der er ikke, altså For eksempel 2. bundeslige bruger vi ikke ret mange kræfter på, fordi de, altså de, vi kan ikke få ret I mange spillere i, øh, i i det land der, men, men altså, som har rigtig dygtige spillere. Mm -hmm. så, så ligesom mig der, hvor er der noget potential, så er det klart, så skal du kigge også. Øh, en ting er jo at have udlænding, men øh, det er jo også, hvor de kommer fra. Altså, Hvis du har svensker, islænding, og. Islanding, og, færing, og og vores stille finder, og sådan noget. Altså det, det bruger vi ikke mange kræfter på at integrere, men det er klart, når vi spiller fra det afrikanske kontinent, eller Sydamerika osv., det, det, altså det, det kræver noget mere som klub, så altså en, en udlænding er heller ikke bare en udlænding. Nej, så der er også, hvad kan man sige nærmest en fintælling ned under udlændingeantallet. Så er det den, øh, altså er det en udlænding, hvor kulturen er sammenlignet med det danske, eller er det en der? Øh, ja, flugt lige nu har vi tre svensker, tror jeg, og øh, svenske assistenttræner. Vi har en finne og en færing og så videre, og det, det er jo fuldstændig uproblematisk. Øh, altså det er nogle gange svært at integrere en Københavner, der er en svensker, ikke, øh, når, de, når de skal til Jylland. Så, så på den måde er det helt uproblematisk. Øh, og så er det klart, at Alan Sosa, som, som er falden godt til, men, men altså, han kommer med noget anderledes, end, end, end, end de gør. Og, og, og det er klart det skal man være klar på som klub også. Christoffer Rasmussen skriver, at han har faktisk sendt mange spørgsmål, nu har jeg taget et af dem. Hvad kan Vejle i forhold til lignende andre klubber, og så skriver han som Sønderjyske Horsens og Randers Viborg for eksempel, når det kommer til at rekruttere spillere? Jeg tænker, så Solotkus netværk og oplogt, men har klubben andre styrker, der gør dit arbejde nemmere? Hvad kan I lokke med? Jamen, vi, vi, jeg tror, vores, det, det vi virkelig kan lokke øh, med, altså, det er en historik at sige, at øh, det er muligt. Altså, for eksempel, hvis du tager Dennis Koldinger som eksempel. Mm -hmm. Han sidder dernede med et halvt år med udløb. Og det er klart, der kan vi sige til ham, at hele vores plan det er, at du skal herop og spille et år, eller halvanden, eller to, og så kan vi sælge dig videre. Og det tror jeg, rigtig mange klubber siger til spillerne. Men det er klart, at du sidder på en klub, der ikke har solgt i, en spiller i otte år, så vil agenten og klubben og spilleren nok sige, at ja, ja, det, det er fint. Men, men, men vi, vi, vi kan jo overbevise ham om at sige, at du skal spille her. Skal du selvfølgelig spille på højt niveau, så har vi netværket til at sælge videre, hvor at det både bliver større udfordringer, men hvor pengene også bliver noget helt anderledes. Så, så det tror jeg er en kæmpe stor fordel i vores øh, model, at vi at vi har det netværk og historikken, og kan sige, jamen det, det er det, det drejer sig om. Du skal ned og så skal du virkelig præstere for os, og så skal du videre til en større adresse. Fornemmer du også, at det er vigtigt for spillerne? Ved jeg godt, det ikke er de seneste år, du har solgt spillet, Men du har alligevel været relativt tæt på processen, da du var i FCK-scene. jeg tror jo, at der, der er flere ting, der spiller ind. Altså for det første øh, er det blevet mere og mere almindeligt, at man, at man sammen med spillerne prøver at lægge en plan. Ja. Uh, hvor man tidligere måske bare uh, kunne man få spilleren, så var det fint og så spillede de, og så måtte vi se hvad der skete ikke? Mm. Uh, det er meget mere almindeligt at, at, at både unge og også et ældre spillere gerne vil have en karriereplan, de ældre spillere vil måske også gerne have en outsourcing plan på det ene eller andet mm. altså kan man stille dem et job hvis de har færdigheder indenfor for eksempel salg og marketing, ja, eller, uh, management eller hvad det nu kan være, jamen, eller træner gerne et eller andet, jamen, så kan man uh, fastholde dem og stille dem i udsigt uh, et job i klubben uh, fremadrettet. Så hele den planlægning er blevet en meget større del af, af butikken, end, end, end det var tidligere. Og det synes jeg er udmærket, men det er jo også en af de ting, man så også skal komme med. Og Vejle har jo så selvfølgelig sin tradition, sin historie. Øh, et, et opland øh, et, et flot stadion i, i Nørreskoven smalere en græsplæne men ellers så øh, ser det godt ud ikke? Ja. Hvordan gør man med de her udenlandske spillere, tænker jeg, i de her coronatider, hvis det netop er øh, ikke en dansker eller en lige over på den anden side en af grænserne, men, men en øh, fra. hvordan får I øh, dem ind i klubben, og hvordan får I netop vist vejle frem for sin bedste side? Det må, din, din proces må være besværliggjort lige nu. Ja, det, det har været den her sæson i hvert fald, men... Øh... Det bliver selvfølgelig bedre. Ja, det, bliver, det er klart, det, det bliver bedre, men, men, men det er jo sådan forskelligt. Jeg kan sige, at nogle gange så, så er det jo spillere, der kender Danmark, øh, kender Vejle, øh, måske virkelig kender de mere FCK og, og de lidt større klub, man hører om i... Øh, så name dropper I det bare dem? Så, så, så, så tager vi lige dem med. Men, men ellers så er det jo om at... Øh, altså, vi har jo en hel, øh, både en, en, en velkomstbog og en helt mappe, altså en præsentation, øh, som vi fortæller hvordan er klubben bygget op, og øh, hvad er Vejle for en by? Og sådan noget, fordi ja, det, det er også for nogen, at det er jo vigtigt med familien. Nu kan se, Dennis Koldinger, for eksempel hans øh, kone, er gravid og kommer til. Så, det, så der er nogle ting derude, som også betyder noget, mm. som man skal prøve at ramme. Men, men altså, Niels Christian har jo ret at sige, at det, det gælder dybest set om at præsentere en plan, hvor at hvis ikke du er økonomisk stærkest, så kan du alligevel overbevise spillerne om at sige, at det her det er sportligt rigtig, rigtig godt for dig. Og hvis det bliver sportsligt rigtig godt, jamen, så kan det også være, det økonomisk efterfølgende bliver endnu bedre end det, du kunne have valgt nu, som, er, som, som måske er økonomisk bedre end Vejle, ikke? Og Apropos plan, hvad er så, vi skal jo til at runde af så småt i hvert fald, hvad er så planen øh, med dit ja. arbejde til sommer? Nu sagde du, vi skal i hvert fald nok lige kigge efter en anden Og Hva, Hvad er det for nogle positioner, du øh, skal, ja hvad kan man sige, har højst på prioritæringslisten? Jamen øh, det, det bliver offensivt, tror jeg, vi kommer til at kigge efter, øh, og især kigge efter garderinger på, fordi, som jeg sagde før, så tror jeg, der er en stor chance for Alain Sosa bliver solgt her til sommeren. Fagir ved vi ikke. Jeg håber, han bliver gemt væk, og vi kan holde ham en sæson mere. Og ellers er det jo at bygge på. Man prøver jo altid, når sæsonen er slut sammen med træner og ejer og direktør. Hvad er det, vi har været rigtig, rigtig gode til? hvad var det, der gjorde, at vi startede rigtig godt i sæsonen? Hvad var det, der gjorde, at vi i de sidste syv kampe efter døde fuldstændig? Mm. At det har vores trup været for Øh, har vi ikke haft den rigtige kvalitet på de positioner. Så, så, så de ting der, og så de ting, vi på en eller anden måde finder frem til, prøver vi jo at her i sommer, så vi kan tage et skridt mere fremad. Så er vi kommer til det sidste punkt på dagsordenen. Det er den, der hedder har du? Jeg kan næsten ikke forestille mig, at du har en, vel? Ja, vi har, vi har jo mange. Øh, altså, der var engang en klog agent, der sagde til mig, at når du henter 10, så skal du maks ramme 7. Fordi ellers er du for forsigtig okay. i, i, det, du, i det, du henter. Uh, og man kan sige, at vores model ligger. Uh, altså, vi har mange spillere i truppen. Uh, lige nu tror jeg, vi har 28. Og det, det er jo for at have, uh, kan man sige, nogle chancespillere også. Mm -hmm. så dem har vi nogen af. Altså, unge uh, brasilianere. Som vi leger ud og ser, jamen, bliver det er rigtig godt og gør det ikke. Jamen, så må vi prøve at finde en anden løsning på dem. Men, men hvis jeg skal tage en, som jeg selv var meget involveret i, altså, så er det i virkeligheden Mathias Hebro der vi henter ham i Lyngby. Og det er jo ikke fordi Mathias er en dårlig spiller, og har været en af Lyngbys absolut bedste her i foråret. Det man men, men vi havde ikke afstemt det godt nok i forhold til Vejle, fordi han kommer ned til os og bliver ikke rigtig brugt af, af træneren og får en chance. Så, så vi, jeg har brugt rigtig meget tid den vinter på at hente ham at få fat i, uh, i Bio og i Lyngby det er nogle gange også en, en stor udfordring. <laughs> han var her i sidste uge, vi skulle have sagt det. <laughs> ja, jeg skulle lige uh, <laughs> have sagt, vi uh, ret ihærdigt. Uh, men det er jo sådan en, hvor man, uh, altså, hvor man er ærgerlig, for jeg brugte ikke rigtig meget tid den vinter på at overtale ham og få fat i Bio og overtale Lyngby, og da det så endelig lykkes, så bliver det en dårlig case, uh, fordi vi måske ikke var ordentligt afstemt internt. Ja, hvad forblev det, det tror du? Jamen, uh, han fik i hvert fald ikke chancen for at vise, hvad han kunne. Og så kan man sige, så har vi jo dybest set ikke gjort vores øh, internt arbejde godt nok i forhold til, hvad til, til det træner mm. gerne vil, vil bruge. Så selvom Mathias er en, en rigtig, rigtig dygtig spiller og har været skidegod for Lyngvig, så passer han ikke ind i Vejle. Så, det, så du er trodsæt glad for, at det ikke er ham og, og Lyngby, der hiver hjerne ned øh, i dødnet, ser det ud til lige nu i hvert fald. Det håber jeg ikke, det gør. <laughs> øh, jamen, øh, i den forbindelse, så har Thomas Darley skrevet, øh, i, han er, øh, jo, han har skrevet et her spørgsmål, lad os lige prøve at tage den Er der handler, du fortryder, at du ikke trumpet igennem, eller måske slet ikke kom igennem med, hvor deres udvikling har vist sig rigtig god andre steder? Hebo er der henad, kan man sige, men han var trods alt inde i vejen. Ja, mange. Altså, der er jo rigtig mange, især når du sidder og kigger på så mange spillere, som vi gør, yeah. så kunne man nok finde nogen ting, og oh, kæft, hvor han blev en god ham der, men som vil altid være. Øh, vi prøvede jo i samme boldgade Magnus varming i Lyngby også dengang, okay. og han skiftede for Brøndby ser ud til at være en rigtig, rigtig dygtig spiller, ikke? Så, så der vil altid være nogen, som, øh, som vi ikke øh, fik fat i, selvom vi gerne ville. Og så kommer der nogen anden vej også. Har vi været omkring det hele, Christian, eller sidder du brænder med tror Jeg tror ikke, fordi det er et vigtigt klub øh, i dansk fodbold, Vejle. Og øh, Jeg synes jo, de har pyntet i Superliga i år. Øh, øh, når, når Vejle spiller allerbedst, så er det jo øh, virkelig også svært i fodbold. Og, øh, det ønsker Jakob øh, heller og lykke med det. Forhåbentlig øh, bliver I oppe, og øh, så må vi se næste sæson. Husk nu, den, det er altså sæson nummer to, der er den sværeste. Vi, ja, vi er sig alle statistik jo, selvom den første var vantelig. Ja, vi glæder os <laughs> sådan til at prøve sæson to forhåbentlig. <laughs> Tusind tak, fordi du kom til os i hvert fald. Velbekomme.